اَنَزَلَكَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ الذِّكْرَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِمِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ <تصفيق> دسورِ بَكَرِ آيات نمبر لسم درس مبارکا شروع دے پرونی صحابہ کی موږدا خبره واضحه کا چې د منافقانو بنیاد د کمز نکی خودې شو او پس تریکه کی خودې شو عرب بنه قبیله چې کین مدینه منوره کې د نبی رسول د هجرت نه مخکې پاتې کېده دا اغې د مشرې خبرمونکو کا او دا عبد الله ابن ابي ابن سلول د مشرې اغه خبر هم شو بیا مونږ دا غي اغه ظلمنا اغه ستمنى په جناب محمد رسول الله او داغه پرګرو اغه مونږ ذکر کل تعریف د منافق مونګو کو چې تاریخ منافق چا توي مونګو یې منافق اغه کستوي چې دا آغا وینا او عمل دوالا دا یو بالمقابل وی په خلی یو سوی زرکی بل سوی پا ظاہر یو شاندی وی باطن کے بل شاندی وی تا سر مخامخ یو شاندی پیشی شا بل شاندی مونگ دا موی اگر روایتون مونگ دعا حدیث پیش یو سوک چی دنیا کې دوه مخیزه وی کامت کی بم دو مخیزه ارسلے بے پیجنی چې دا منافقو دویم حدیث مونږ دو وی چې څوک دنیا کې دو مخیزې نه پر از د قیامت بادا غجب د جهنم د اور په شان لږې وای جبا به د اوري خلې نه به اور راخیږي مونږ دا خبرو کا چې په دې آیاتونو کې د منافقانو بد کباحتنا داغي بد عادتونا اته ذکر کړي او بیګام مونږ داغي تفصیلو کو یو دا چې په ظاهره ایمان داول لري خو ایمان په کنیته به ایمان شو دی دو صفت او قاهحت مونږ دا ذکر کو چې کار د فساد کوئ او زه اصلاح کوما کوم درمونږ ذکر کو د کمار چې د به دوکماري دو په خپل خیال به تاالله دقدر کوي تا به دوکه کويورمه د 10 لکې به مرضی. مرز دا منافقت د د دا دا نه خبری نبدا نفرت بوی رازی این زم کار دا شیطانی بکی او ایز مشر ما زلی در ما او زخل کو لسام الارخیم لکا شیطان شیطانم آدم علیه السلام او حضرت حوات با جنت کی سوئی چی اللہ رب بلعزت رستمونگ دا اگه واقعی با تفصیل کوو چې الله ورته وي آدم علي السلام ته به ډېر ننېزد کېږي باقي جنت کې ګرځا لکه دنیا کې دا قانون دی یو سړی دی هغه بلندن امریکا کې پاتې کیږي کله کې کور اچاله وکړا او کوي چېرته دا کور وبادي نو هغه ورته زمادي کور کې شپک کمرې دی نو دا 15 کمرې به تعاله ګلاوي طبقه پاتې کې دیشي دیش په کومې کمرې ته ورزي نه دیکھ زمان ضرورت سامانت پورت تے اس کرایدار دے دا شپید آگی تعلیم آتا یا وغا او مالک لپتولے کی دا شڑے بکورو سا دی چرمنا دکا سی اللہ حضرت آدم علیہ السلام تا ہوئی چھتا جنت کی گرز خودی بوٹی خوالا مزا بس دا اللہ باکی حکمتو دا الله حکمو شیطان وردسوئی قرانوی وکاسملهما انی لکما لمن الناسین قسم ور دو کوړو زما د الله قسمی چې تاسو خیر خوای الله ولی مونږ لري که تاسو د دې بوټي نه دانو خوړان تاسو به جنت کې همیشه پاتې شئ او الله مونږ جنت کې همیشه پاتې کین نه اغه یاسي اغه بوټي خوړو خوړه د جنت نارووتل نو د فساد د شیطان خوزان مسلمه او خیر خو او غملو کباحت د مرافقانو چې صحابو له بې وکوف وای د دیندار خلکو له بې وکوف وای وم مؤمنانو پورې بټو کی کوي او اتم د گمراهی کار واخلي یو میوزیک سیستم به مثال په طور باندې په دوزر ریاله باندې اخلي چې په دیګه ایکو پکې خره جنکار پکې خره ساوند مزیدار دی کته ورته جمعه جوړیږي 500 ریاله راکا ها یره از ما خبر بیگام نو خورلی روته درسره پیسی نی نو گمراہی دین کار د بار بد سره وخ نی دا بد چا خسلدی د منافقه د ات قسمه بد کباحتنا مون بیگا اجمالن ویلیو کم چی ترجمه کی او په درس کې دا غی ندری ذکر شو یو چې دی و مونږ ایمان رولې دی ایمان نه دی رولې دویم بې کار د فساد کوي ځانته مسلحین وای الله یې ځکه عقل او شعور نشله نن په قلوبهم مرضوونکی الله پاک هغه وجه ذکر کوي چې ولې د عذاب ده ولې دید الله د عذاب دلان دي ذکر دې په ځل کې مرز د منافقت او دې کې دا یو خبر ډېر ضروری ده حدیث پاک ده ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلی هر خبره غموږه د لپاره قانون ده زموږه د لپاره شریعت ده زموږه د لپاره ثابت حیات ده فی قلوبهم مرض جن بدی کی مرض ده یو حدیث کی راضی دا میوزیک نه رسندري د خلک جوشي موسیقي روح کی غذاه کنا دغه خلکو ته وایا د الله حدیث صلی الله علیه وسلم فرمایي دا میوزک سندر یمبت النفاق فی القلب پسړه کې د منافقت بټی زرغونې سشي کوي پسړه کې د منافقت بټی زرغونې نو کله چې بټه کمز نه زرغون شي او ورو ورو ترکیږي نو هغه زې باندې سورې او شي او هغه یې معنی مطلب دا چې د منافقت نه ډک شو نביه واستاپو خلې وی او وړو وړې بلې عبداللہ ابن موارک یو واقع زکر کردی اگدو واقع دا آه. چی یو خز ویزر اوانو پس فر بانی چی مو گتل یو زنانا ناستا دا یو زنانا ناستا دا ویزد آگی خواه تلانم ویما ولی چی او با یموری پدی میرا او پدی خوشی با یابان که تسکی نوی اگی جواب که دا قرآن ایاتوی ومی ازلی اللہ فلا حاجی اللہو څوک چې الله بلارګي نو هغه بلار سوق کوي وې زپو أشم چې د بډاین الله روقشې دا د رو لار به طلب کړه په ما اردووي غز تاسو مدد نو ته به زما مدد قبول کې نو هغه د قران آیه تو اذا الله دا د الله مربانی دا چې تی راوستي او زما مدد کې ېما ورتوی چې ابي خاوند شتا ستا خاوند شتا نېماته قرآن ته جواب کوي لا تسلو ام اشیاء ان تبدلکم تسوه دا داس باره اړه کې تاسو موږ وایې چې بیا وته افغان کې زه په شوم چې د بوډای خاوند مړ و او کونډه داېما ورتوی چې تر روانه ستا په د کافله کې کافلی نه نو شوی نوستا بچې پههغې کې بچې به زه کمم ځای کېمونږم موږ به څنګه نو هغه ماته وي چې اوبل ننجې هم یادون د ستو په ذری خلک لاره موېو زما بچې د کافې سرداران دي مخکې روان د رو لار لالارښې زهان شو چې جببه بوډی زه چې کم سوال کوم اوغ د د قرآ یاد ما وررض یا بادي نو ستاون سر نمست ويذكر في الكتاب مريم قران کې د مريم ذکر څه وګورې مال په تو له کېده ابينم خو مريم ده زامن دي سوک سوک دي سونو مونې دي نو د قران نه آیات وای چې زما بچي و ابراهيم او اسحاق او يعقوب دا زما بچي دي زهريان شوم ولند خبر دا چې بوډای میرا سورګه سورلې باندې مکینولې نیما وردی چې ابي کینہ نیماته وی چې نیما مخبل خو اوالو وی کل للمؤمنين يغض من ابصارهم مؤمنان لپاکار دي چې پر د زنانه ویني نخفل نظرو نخاتگی نما ته پدوله کې چې ابي وې چې ز سورلې لبر خې جم ز خو انسان ما اسې نه زما چرته کپڑا سيد لشي او ته ما نه نستنه زره خو وګورزو کیناستا اوروان شو سبحان الذي سخرنا هاذه وي تر دې چې مونږه کافله ریصارکا اورو رسیدو چې کافله مو ریصارکا زامنه ملاو شو خوز دې خبره هريانکړم چې ابې په هر لفظ باندې چې زکم سوال کوم نو د قران آیات وایي چې کینا اصل نو پیسی عبای رویستی زویلی ورگی چې دا پیسی والی پیسی والا او خار دا لارشی دا سور قاف آیاتی ہوئی ایوها اسکاتو آمن لارشی دا پیسی والی او خب پاک روٹای مزیدار راڑی روٹای لکی ناس تو ایما تووی چی خورا کلو حنین خورا خوشالی سر ازالی د هغه د اصللبتون اییا منخال ت ضق دیر زمانه ک تا کمم خکړی غې نتیجه ده و ما د زمون نه تپوسوکوو چې زما خو نن دی مرض د کم ته پوس کوم دا د ققرآ یادئ چې کم ته پوس کوم د ققرآ یادئ ماجرسه ده و چې مونږ کله نه پیدا شوی تر دیز وقت پر رالو رالوګډگان شو خو مون سره مور بغیر د قرآ د آیات نه بله خبره نه ده کړي عب نه د زده د ماجره وی اغه د قران آیاتوې ما تا چې عمل نامه بخیله با سو اس باندې ملاوي شي او زدا غوړم چې زما په عمل نامه کې د الله د کتاب نه علاوه بل ټکی ني چې سوالي او جوابي چې صرف د الله د کتاب دي خبر هم دي په کولا چې اوسړوي چې راځ ډیر پریشان او ما ډیپریشن کې ما ټینشن و راته نمازان ته د خیال محمد رباعی لګولا کنا یا مې د نړۍ یو غاناو لګولا نو دا پسلو کې منافقت زرغون نه دی د اسلام نستاځ لته وري او د زنا او د بهای او د بے غیرتۍ بنیاټ د میوزیک نه کې خوده شي د په دنیا کې د عشق او ما شوکو د دا ټول د میوزیک دا ورنه دي او دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هیڅ لکه منافقت زرغون نه ای الله دې موږ د منافقت نه نو فی قلوبهم مرضن بظنون دای دا کی مرض دمنافقت ته اغه بیماری د منافقه ز لته رسیدل دا فزادهم الله مرضاً نو بس زیادت کی الله پاک دای دا, دا, دا مرض او یا زیاد و کی الله مرض ددی ددی منافقت و جنا ولهم عذاب الیم او دای دا بارا دا عذاب درد رسون کې وے درنا کاذاب دی ورته ووجه صدا بما کانو یکذبون سبب داري جديد دروغ وي یني دروغ دنیا کې هر قسمه ګناشتا هر انسان خو وبد پیجني تاسو قرآن الټوي قرآن کې یو وی ګنا پسیدا نه دی ویږي الله لعنت دی افلانې ګناواله باندې خو خو دروغ د زی ګونادا چې قران وي ولانۃ الله لعنت الله علی الكاذبین په دروغجانو د الله لعنتی لعنت ویلې کیږي د الله د رحمت نه لريوالیتا فلعنۃ الله علی الكاذبین نو دروغ نظام ساتل به کار منافقت د عاغی یو خصلت دا ذکر کو چې دیسه شیری دروغ وي دروغجندی نو دروغونه بزن ساتي او حدیثی باګم راضی تفسد ويونجي والكذب يحلك رشتيا نجات ورغاي او درو حلاکت طرف ته سړي بوزي واذا قيل لهم او کله چويل شي دوی تام لا تفسدوا في الارض قرانه مګوي بزمګه کی فساد مګوي بزمګه کی قرانه مګوي بزمګه قالو نوائدویم سشے وی انما نحنو بیشکا یقنا منجیو مصلحون منخو اصلاح کون کیو منخو خلق راجمہ کون ہاں مصلحون لگا تاسو گو یو جرنل خبر رالا دا لگا دے الیکشن دا په الیکشن کې کومولیان دي که امیان دي که د هر پاټي ولدي خو تقریبا د بل تنکید دي تاسو واره او غیبت کوي د بل زګه دی د غیبت ولې کیږي چې سړي مخامخ موجود نه وي او ته د هغه واره خبره کوي او د الله حبی فرمای الغیبت وشب من الزنا غیبت د زنام له یو او د الله کتاب وایي اي يحب احدك احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا تاسو کې سره دا خو غني چې د خپل مرر ور وغوخوري فقره ته مو تاسو دا خبره بده کړی نو د دې کم سره ته مشرکه او د اغه د مشرین نه مه کی کردار دای دا چې هغه د مسلمان وینه لګیا د سکی دروغ وای کومولیان دی بد غیبت اخته دي که سیاستدانان دی بد غیبت اخته دي که د هر پاټایوال سری یې هم پکې بپایول پا اموله نيشتل ټول دروغ وای تول در دروغ ووا دی کئی تول زبا اسمان کتر آو لنز بکا و بارا خیجوم علانکه کولی سم نشی دروغ ووای دروغ جن دی اللہ وی دا اللہ لانت دی دروغ جنو بانده دا لانتین خلق او نبی علیہ السلام وی چی کم سڑے وی چی ما احل کئی نو دانا احل دی دی ما حل کئی ما حل کئی دی مشریجی او سڑے زور باندې دا د مشریق قابل نده صحابه با یری چ ورته به همدي له ژوند او الله به جړل چې الله دا کار څنګه کوم او دلته به خلک بي سي لغي او شي پر دې مالو ام کنه برسه مکسد خو نيسته کنه دا که مقصد دي چې تا تاسيل زمالاز کي شي نو که حق او که کو ما هر څو کوم هغه زمخ پر مړزي پولیس به زمالاز کي سره بينځه قالو به مزي وکما حرامي برا جمع كم الله به مافيو نو کار به فساد کي وي بس انما نهنو مسلمحون مونغي اصلاح كون کي جواب الا خبردار انهم یقینندې چې आवाज د اصلاح کوي هم المفسدون اصل کې فساد کوونکی عمده قديم ولا ګل لا شعورو لیکن دی نه بوويږي دې کې شعور نشتا دوي مون اصلاح کو خو اصلاح نشي کوله بیا ګوري في قلوبهم مرض په زورو د دوی کې مرض د منافت دی فضا هم الله هم مرض زیاد دی کې الله مرز د منافقت د دوی یا زرد د چې زیاد وې الله مرز د منافقت د دویله هم او دوی د باه ذااب اذااب د علی در درسه کې درد ناکبیما سب د غ باندې قانو چودي ی بون د روغون کې اذااب وله د در روغو پجه میلاويږي او کلهله چویل شي له هم دوی ته لافل فاد مک بمګ کې ې م کو بمګه کې و نویدوی انما نحنو یکنن منگا مصلحون منخو اصلاح کاون کیو منخو روغا الله کیو اللہ وی اللہ خبردار اللہ خبردار انہم یکنن دوی هم المفسدون هم دیدی فساد کاون کی دیدی ورانے کاون کی دیدی جگڑا جوڑاون کی ولاك الا يشورون لیکن دی بوئی گینا کای کار دروانی او هی مون سم خلک یو الله دې مونږ د شر نو ساتي واخر دا وانا الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد ما شاء <Phillips> الله پاک ما شاء الله الله زمون هغه عمل ولې استاره زې هغه عمل زمون مايته بخفکه الله جن د قران او سنت موافق نصیب کی الله تعالي درې جناب محمد رسول الله زموږ نصیب کوږه الله پاوه ته کوجونتې او ټول توفيق نصیب کونکي سرور کونه ان صلی الله علیه وسلم منتخیر ده الله خیر خاتم زموږ په ایمان کې او اخري وخت زموږ دغه ټا کلمه نصیب کې چلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه